Sundsvall, måndagen den 1 februari 2021. I ett källarförråd hittar polisen både kokain och en revolver. Det är hemlig telefonavlyssning som lätt är tillslaget. Men någon går grip i samband med att man tar vapnet och narkotikan. Det sker inte. Istället riggar polisen en dold kamera och håller koll på vilka som rör sig i och kring förrådet. Alltså det finns ju alltid en risk för personerna i, det här, i de här kretsarna. Det är de ju själva också medvetna om när de går in i det här. Några dagar senare grips 18-åringen som ska förvara förvarat narkotikan och vapnet. Då med brännskador på kroppen. Alltså det är bara ett av många fall där, Och det är klart att polisen och såna insatser gör allt de kan. Men det är inte alltid det räcker till. Du lyssnar på Petra Krim om tortyren i Sundsvall och gängens utbredning i norr. Jag heter Eva-Lisa Valin Och jag heter Victor Aldén. Ja, du idag ska vi norr över, tillbaka till din uppväxtort, Evelisa. Vi ska till Sundsvall. Det är rätt många år sedan jag flyttade därifrån, lite drygt 20 år sedan. Men vi ska tillbaka dit idag och prata om skjutningarna i norra Sverige. Mm. De är ju inte så. Vansinnigt många, tack Nej. och lov. Det är absolut inte samma läge som i de tre storstäderna i Sverige. Men för att ge en bild så kan vi säga att i polisregion Nord som då går då från ja men kan man säga Sundsvall längst i söder till Haparanda och Kiruna i norr. Då var det tre personer som sköts ihjäl förra året och hittills i år i början av december så är det... En person och jämföra med då betydligt fler som har skjutits ihjäl i exempelvis Stockholmsområdet. Mm. Och som sagt en person är ju såklart är en person för mycket. Vi ska ju inte jämföra på något sätt och säga att det är bra i norr jämfört med söder. Det är bara väldigt illa i vissa regioner i södra Sverige. Men det finns ju andra typer av fall än liksom mord med skjutvapen mm. som prövats i domstol och då pratar vi narkotikabrottslighet och vapenbrott och iakttagelser som polisen i Sundsvall och även andra delar av norra Sverige som polisen har gjort. Där man ser då en utveckling med närvaro av kriminella nätverk från Stockholmsområdet bland annat 40 mil Norröver i Sundsvall. Och Vi har kollat på en del rättsfall från de senaste åren, lagt lite pussel mellan olika utredningar för att liksom se vilka personer som hör ihop kan man väl säga, vilka har kontakt med varandra och vad ser vi för typ av våld och utveckling bland de här fallen? Vi ska ju säga det också att Sundsvall har ju inga formellt utsatta områden som polisen brukar prata om men det finns ju en del bostadsområden som det... Jag ska inte säga alltid men även när jag var ung för över 20 år sedan som det pratats om och det är ju platser som än idag är lite stökigare än andra där försöker man nu från samhället göra en del satsningar just på grund av tendensen att dels kriminaliteten kryper lägre ner i åldrarna och också att man tycker sig se en våldsamhet som man inte sett tidigare. Nej som sagt, det är ju inte någonting som Sundsvall är ensamma om. Det har vi ju rapporterat om från hela Sverige. Och sen är det ju också ett fall som kanske sticker ut lite extra. Och det är ju när man då ser till vilken typ av våld som används. Det handlar om ett fall där det var ett grovt narkotikabrott och ett grovt vapenbrott. Men vad ska man säga, det som skedde efter man upptäckte det här vapnet och narkotikan, det är ju det som står ut. En väldigt obehaglig situation där en ung kille blir bränd med en upphettad kniv över ja, armar och händer i ett försök att liksom, ta reda på vem som låg bakom en eventuell stöld av narkotika. Och vi börjar den 1 februari i år då polisen gör en husransakan i ett källarförråd i ett vanligt lägenhetshus i Sundsvall. Det var ju så att vi inom ramen för en annan förundersökning hade hemliga tvångsmedel. Det här är åklagare Lo vi åklagar åklagarkammaren i Sundsvall. Och eh, genom de här medattvångsmedlen så eh, fick vi information och vi fick anledning att tro att det skulle finnas ett vapen i det här aktuella förrådet. Man hade då alltså avlyssnat telefoner och kunde därigenom höra att en ung kille, Åmar kallade vi honom, det är inte hans riktiga namn. Och två andra unga män skulle gömma då ett vapen och droger i Åmars familjs källarförråd den 31 januari. Och polisen, de gör ju inte det här när det är någon av de misstänkta som är i närheten. Nej, istället så går man ju in liksom i största hemlighet då på eftermiddagen den 1 februari. Och utöver då de här sakerna man tar i beslag så sätter man också upp kamerövervakning. För att kan kunna hålla koll på vilka fler som skulle komma och gå i det här förrådet. Vilka man kan liksom koppla till fallet. Och då beslutade jag om en hudfans saken och då påträffades det ett vapen. Och det påträffades också ett... Halv och kokain och lite cannabis också. Ganska direkt därefter så eh, gick den här killen ner i förrådet och eh, hittade inte en grejerna. Och det är alltså Omar som kommer ner. Han bor fortfarande hemma för rådet tillhör familjen som enligt Omar då inte ska ha en aning om att han har gömt grejer där. Nej, istället när man läser FUP så ser man att Omars familj är väldigt oroliga för honom och har försökt hjälpa honom rätt mycket. Han varken jobbar eller pluggar, hänger mest med kompisarna sent ute. Han har nyligen kommit tillbaka från en resa till Somalia och familjen vill ju att han inte ska åka tillbaka dit och det är ganska mycket för att komma bort ifrån det umgänget som man har som man då anser gör att han är inblandad i kriminalitet. Det här förrådet är ju låst med ett hänglås som polisen sätter tillbaka efter huvudstrandssaken för att det ska se ut som innan. Mm. Och de här unga männen som då haft tillgång till förrådet, de börjar ju misstänka att det skett något knas här. Och Misstankarna inom gruppen riktas mot Omar som ju är den som bor i huset där förrådet finns och det här ska ju också få rätt tuffa konsekvenser för honom. Mm. Alltså den här typen av ärenden är ju alltid jättesvåra. Det är svåra avvägningar man gör. Målet är ju att få organisatörerna dömda eh, och då behöver man samla bevisning för att se vilka ligger bakom det här. Eh, så att av det skälet så... Eh, så plockade vi inte in honom en gång. Så polisen väljer alltså då att fortsätta spaningen. Och det här är ju då för att försöka sätta dit personer högre upp i kedjan. Så att, säga att man inte bara tar springisarna på, på gatan, liksom, eller de längst ner. Och de kan nu se hur en annan person kommer till platsen. Den personen söker också igenom förrådet. Och man följer sen med den mannen till en lägenhet i en annan del av Sunsvall. Han åker iväg väg till till den här lägenheten. Och sen så. Så är han, är han ju där under natten. Och jag vet att när jag kommer på morgonen sen så blir jag informerad om att han har varit i, eller att han är i lägenheten. Klart att vi diskuterar då hur, hur, hur är det är med honom. Och då är diskussionen om, liksom, måste vi agera nu. Men spanarna får koll på mig på morgonen och följer efter honom igen när han sen lämnar lägenheten tidigt på eftermiddagen. Och senare när polisen avlyssnar hans telefon, då börjar man kunna lägga pusslet över vad som har hänt under den här natten. Ja, för i telefonavlyssningen så kan vi följa om och prata med en annan okänd ung man om vad som har hänt. Att alla de här sakerna då, kokainet och vapnen, att allt det där har försvunnit och att de som ägde det då tror att han har tagit det. Och han försöker förklara att han inte har något med det att göra men att de inte tror på honom. Och sen det här med lägenheten då. Han har ju alltså hållits i den här lägenheten i nästan ett dygn. Och de här bilderna som vi ser i förundersökningen, det är ju inte kul att titta på. Alltså. De har ju bränt honom med en kniv och på de här bilderna som ingår i polisutredningen eller fuppen då så ser man hur armar och händer, de är helt täckta av bränsskador och att Huden liksom skalats av på sina ställen. När han till slut får lämna lägenheten då har han en vecka på sig att skaffa fram en kvarts miljon kronor. Och när polisen då förstår att han har råkat illa ut så griper man Omar. Och den 5 februari undersöks han i arresten och då är det då totalt 15 sådana här skador på armar och händer. Men när han väl får förhörs om händelserna då vill ju inte Omar prata om den här tortyren överhuvudtaget. Ingen har dömts då för tortyren, men åmer däremot, han döms ju för grovt narkotikabrott och grovt vapenbrott för det som fanns i förrådet. Och det är ju lite speciellt här, att hade polisen tagit honom direkt, ja då hade ju kanske inte det här hänt. Det är någonting man reagerar lite på. Så är det ju, och enligt åklagare Lou Jonsson så är det ju tyvärr en risk för mm. att sånt här kan hända, även om hon såklart tycker att det här fallet blev väldigt olyckligt. Alltså det finns ju alltid en risk för personerna i, det här, i de här kretsarna. Det är de ju själva också medvetna om när de går in i det här. Eh, och det är, det är en jättesvår bedömning eh, vad man ska göra. Alltså nu det är det ju lätt när man sitter med facit i hand då och tänker att ah, kanske att vi skulle ha gjort det annorlunda. Där och då eh, så eh, för, för egen del så eh, trodde inte jag att det skulle bli så illa. Jag tänkte inte så mycket så för att det är ganska vanligt. Det här är Lilly Malmsberg som är ordförande i Unga Kris i Sundsvall. Och när hon fick höra om killen som blev bränd med kniv, då blev hon tyvärr inte jätteförvånad. Alltså, det är bara ett av många fall sådär. Och det är klart att polisen och sådana insatser gör allt de kan. Men det är inte alltid det räcker till. Och jag tror också det är mycket liksom, alltså det är så det ser ut idag. Och fallet med knivbränningen är ju tyvärr inte det enda exemplet på hur unga personer blir utsatta för väldigt grovt våld av andra ungdomar. Fem ungdomar, varav tre flickor som är 16 år eller yngre, döms nu till skyddstillsyn och ungdomsvård för bland annat människorov, misshandel och övergrepp i rätt sak. De ska tvingat in en flicka i en bil efter att först ha lurat ut henne på en promenad. De körde flickan till parkeringen vid Bergsåkers travbana i Sundsvall- det här handlar om en tonårstjej som blir kidnappad, misshandlad och dessutom filmad under tiden det här sker av några andra tjejer hösten 2020. Idag börjar rättegången i Sundsvalls tingsrätt där offret en 14-årig pojke ska ha utsatts för tortyrliknande misshandel och krävts på pengar. Och det här är en 14-årig kille som blir utsatt för en rätt brutal misshandel hösten 2020. Den ska blivit hotad och tvingad att kontakta vänner och föräldrar för att swisha över då en påstådd skuld kan man väl säga. Fyra män mellan 16 och 21 år står åtalade. Misshandeln och utpressningen ska ha skett i en lägenhet i Sundsvall i mitten av september. Ja, Det är ett ganska utdraget händelseförlopp med slag och att man använder sig även av tillhyggen, skruvmejsel och en skruvdragare. Det här fallet med Omar som blir bränd med kniv efter att det försvunnit en revolver och kokain från ett förråd som han skulle ha koll på. Det är ju ett av de fall som bekymrar polisen i Sundsvall. Det, det finns sådana här tendenser i Sundsvall som har blivit tydligare och jag skulle säga att det har kommit i takt med kokainet att det blir en liten våldsammare miljö som det ser ut nu. Emil Lundberg han är spaningsledare i polisregion Nord. Han har jobbat länge i Sundsvall och det är också därifrån han utgår. Lätt att hamna i skuldfäller, lätt att hamna i, i, ja men i onod hos de som lägger ut den här narkotikan. Det är ett ganska vanligt förfaringssätt att man, man lägger mer narkotika än vad man egentligen tror att någon ska klara av att hantera. Man vill nästan våga påstå... Att man ska ha folk som hamnar i skuld. Det är ett framgångsrecept som överordnar narkotikalangare. Att du har folk som skyller dig pengar för narkotika. För du har du också människor du kan styra till att utföra saker. Hämta narkotika, förvara narkotika. För man har den här skulden som, som ofta är ganska, ganska stor. Enligt Emil så är det så pass god tillgång på narkotika att man kan tänka sig att liksom riska lite just för att sätta människor i skuld och senare kunna kräva in tjänster. Och när personer blir skuldsatta och inte betalar eller när det tappas bort saker som i det här fallet med Omar som vi var inne på, då finns det också en risk för att det blir väldigt våldsamt för att er exempel. Man kan inte bara ha, ha skulder och ut, utan man måste ju också kanske någon gång visa vad som händer om man inte, ja... Och Emil Lundberg han har inte själv jobbat med utredningen i fallet med Åmer. Han vill därför inte uttala sig specifikt om vad som var drivkraft eller motiv i det. Men han tycker ju att det här fallet passar in på ett sätt i liksom Sundsvalls utveckling de senaste åren. Det är en, en tydlig bild som vi ser att det blir lite råare, lite våldsammare i takt med, med att de här preparaterna dykt upp här i, i Sundsvall och Västernorrland och preparaten som han nämner här det är dels opioider men också kokain. Man ska inte sticka under stormen att det drogas rätt friskt i Sundsvall och det det vore fel att säga annat och det har väl varit så över tid att det är, det är stor konsumtion tyvärr. Det finns väl ingenting som tyder på att det går åt rätt håll utan att är säga att det är någon, någon, liksom, någon katastrof åt något annat håll heller men det är en en en hög konsumtion av narkotika och det, det har vi ju sett över tid. Den tydligaste trenden det handlar om just kokain som polisen allt oftare stött på de senaste 3-5 åren. Något som nästan inte alls förekom för 10-15 år sedan. När jag jobbade på gatan här i Sundsvall så var det undantagsfall som vi hittade kokain. Sen har det blivit mer och mer vanligt till att det har blivit ja, kanske det mest förekommande. Sen är det ju naturligtvis cannabis, amfetamin och alla dem. Det Genom åren har svängt igen i opiaterna som Från att det har funnits ganska mycket heroin, så har vi hamnat på de här opioiderna istället narkotika läkemedel. Så jag ska säga att det, alla preparater är presenterade i ganska hög grad. Brådets förebyggande råd, Bråde, de kom ju med en rapport tidigare i år om narkotikamarknaden och den som vill höra lite mer fördjupat om den- kan lyssna på avsnittet Kokainsäljarna i Göteborg och Brås rapport- om köparna och skjutningarna. I den här rapporten i alla fall, där konstaterar man att förhållandevis- fler köper narkotika på nätet i norra Sverige jämfört med södra delarna av landet. Men man ser också en annan utveckling när det gäller gatuförsäljningen av narkotika. Ja, för där konstaterar Brå att städer norröver, som då Sundsvall- att det ses som nya attraktiva marknader för nätverk som är baserade i storstäderna. Man har alltså sett en rätt tydlig närvara av nätverk som egentligen har sin bas i Stockholm- mm. –röra sig norröver längs med kusten och upp till Sundsvall till exempel. Och cannabis det är ju då en av de vanligast förekommande drogerna. Och det ser vi ganska tydligt i ett rättsfall för drygt ett år sedan. I februari och mars förra året så tar en kvinna i 30-årsåldern i Sundsvall emot tre paket. Två av dem innehåller cannabis- 500 gram och 994 gram och ett innehåller drygt 500 tabletter av narkotikaklassat opioidläkemedel. Opioider, det är alltså kraftiga, smärtstillande, typ syntetiska opiater. Det kan handla om till exempel tramadol eller oxycontin eller liknande. Och de är också väldigt beroende kallande. I den här utredningen så nämns personer med tydlig koppling till dödspatrullen från Järveområdet mm. i Stockholm. Både i form av telefonkontakter men även som avsändare på paketen. Sen har vi tittat på namnet som finns på den sista försändelsen från Spanien. Mm. Och så här lät det här fallet var uppe i Sundsvalls tingsrätt förra sommaren, på den juli 2020. Det är alltså åklagaren som ställer en fråga till en av tullarna som har jobbat med utredningen. Är det ett namn eh, som kan kopplas till dödspatrullen på något sätt? Eller något du kände till? Ja, det kan det. Det är namnet, om man slår på det namnet så finns det bara en som i Sverige som har det namnet. Och det är en person född 96 som just nu avtjänar fängelsestraff, långt fängelsestraff och... Eh, vi har ju pratat med polisen i Stockholm som har kartlagt de här grupperingarna där och mm. de berättar för oss att den här personen ingår i dödspatrullen. Och att den här killens namn var på paketet är lite speciellt för han satt ju inne vid tidpunkten. Man kan ju lätt få för sig att det här namnet som är rätt unikt i mm. Sverige används som ett sätt för att signalera ett slags eh, våldskapital mm. kan man säga. Kvinnan hon fick ju inte riktigt alla paket med så att säga rätt ursprungsinnehåll- för opioiderna De tog tullen i beslag på Arlanda- och det här beslaget fick ju tullen också inleda en spaningsinsats. Den här kvinnan i 30-årsåldern är ju del i en kedja här. Hon får uppdraget om att ta emot paket från en person- och sen är det ytterligare andra personer som ska komma och hämta paketen- och i mars då blir det tjafs kring paketen. Enligt kvinnan ska hon ha blivit hotad och även misshandlad. Och det här blir också del i åtalet utöver då de här punkterna om narkotikasmuggling, narkotikabrott och även penningtvätt. Men ingen blir ju dömd för misshandel eller hot mot den här kvinnan. Däremot blir både hon och den person som vill att hon skulle ta emot paketen, de blir dömda för narkotikasmuggling. Och utöver det rena affärsmässiga intresset av att introducera sig själv som en aktör i en ny region och sälja narkotika så har man ju också vissa personliga kopplingar till städerna. Det finns släktingar i Sundsvall till exempel och man har ganska tydliga liksom samarbeten med lokala aktörer. Det är ju en del namn som dyker upp på flera ställen i olika förundersökningar kopplade till vissa områden och till tidigare brottslighet som gör att det går att lägga ett rätt intressant pussel. Men vi har ju sett över, över tid. att eh, Det har alltid funnits kopplingar längs Norrlandskusten. Stockholm har ju varit det naturliga målet. Polisen Emil Lundberg igen. Men, men, men nu kan man väl se kanske en liten annan riktning. Förut har det varit så att våra kriminella aktörer åkte ner till Stockholm. Nu är det väl snarare så att eh, vi kan se en rörelse uppåt, att man börjar intressera sig för, för Sundsvall som och andra norrländska städer som en marknad. Det, det har vi nog sett de senaste åren. Och det, det bekräftas i någon mån av, av Brås rapport här som kom under 2021- också att det är precis, precis så det ser ut. Att man börjar se Norrland som en marknad. Och, och vilka, vilka orsakerna till det är väl svårt att säga. Man kan ju naturligtvis spekulera vad det är som gör att, att det har blivit så. Polisen Emil han tror att den här- Tendensen då att Stockholmsnätverken flyttar upp kan hänga ihop med skjutvapenvåldet i just Stockholmsområdet. Vi har ju tagit upp de här problemen tidigare. Det är rätt mycket mer skjutningar i Stockholmsområdet jämfört med i norra Sverige. Hittills i år är det över 20 personer i Stockholmsområdet som har skjutits ihjäl och ett 40-tal som skadats. Och även om det inte alltid är liksom... Rakt kopplat till konflikter om narkotika så finns det såklart i bakgrunden i de här kriminella miljöerna. Jag tror att det är en kombination av, ja men dels att det börjar bli, att det är en mättad marknad och en ganska hård miljö. Där nere är man, säger, om vi sa förorterna som ett exempel, så det naturligtvis att där är det hård konkurrens. Och, och det finns ju bara si och så många områden att behärska och, och det ju kost, kostsamt att ha de områdena. För det är ju hela tiden en, en slags revirstrid om man ska tro det som liksom rapporteras. För där har, jag inte, där har jag inte full insyn men ändå så pass god så jag kan förstå att det är en tuff vardag. En del av dem som vi har intervjuat har ju pratat om vad man kallar för kriget i Järva i nordvästra Stockholm. Så på ett sätt är det ju rätt logiskt att man också söker sig ut, söker sig från den här konfliktytan. Liksom. Och det är klart att man måste börja se om sitt hus och man, man vill ju tjäna pengar. Och då, då tror jag att norrländska städer kan vara rätt bra. Vi, I regel finns det inte lika mycket poliser men det är ju inte bara en resursfråga utan det är också så att det, det är mindre motstånd kanske här det är, det är ganska lätt att lägga, lägga den här marknaden under sig och det rykte eller då våldsamma varumärke som en del nätverk eller grupperingar har det gör det ju enklare att gå in och ta så att säga marknadsdelar på narkotikamarknaden dels har man ju ett rykte om, man är, om att man är hårdföra och att man, man har liksom en, en annan mentalitet så det är klart att man kanske inte det är ingen som står direkt vid stadsporten och säger stopp här är inte välkomna. Utan man, man erbjuder också någonting som marknaden vill ha. Det är ju det är narkotika. Och ännu har inte polis och åklagare som har sett dödligt skjutvapenvåld i samma utsträckning som vi som sagt har pratat om i Stockholm eller andra delar av Sverige. Men åklagare Johnson, hon är orolig för att det här bara är en tidsfråga. Än så länge så har vi inte samma Eh, liksom belastning som i Stockholm, Göteborg och Malmö eh, men eh, det, är, det är en tidsfråga och då sitter vi sämre rustade för vi har längre avstånd vi har lägre bemanning vi har mer sårbara organisationer vi har heller inte samma kompetens Utöver det här cannabismålet då, som vi nämnde, narkotikasmugglingen, så har ju även en tonåring som dömts för ett mordförsök i Stockholmsområdet påträffats i Sundsvall i samband med att det hittas ett vapen som stulits från regeringskansliet. En av de pistoler som stals hos regeringskansliet hittades i en bostad i Sundsvall förra vintern. Det framgår av en förundersökning om ett helt annat brott, ett uppmärksammat mordförsök som senare inträffade i Järfälla. I lägenheten där pistolen hittades befann sig även fler personer med kopplingar till det kriminella nätverket Dödspatrullen. Vi ser ju kontakten när folk kontrolleras här uppe- och det har gjort nu i två, tre år nästan- så kan man ju se att de är... Polisen är med i igen. Att de har länkningar, det är ju folk som har blivit kontrollerade- och både gripna och händertagna också- i samband med olika händelser i Sundsvall. Han vill själv inte namnge några grupperingar- men det går ju att läsa sig till i domstolshandlingar- att en av dem är dödspatrullen från Järveområdet- i nordvästra Stockholm. Då ser vi att de är kopplade till de här- omkring järvafältet, grupperingarna som finns där och ibland löst kopplade och ibland, och ibland om man säger, drivande aktörer som man, som man känner igen så att säga från, från de nätverken. Men, men att, jag skulle säga att omkring järvafältet är ju där har vi väl, de, de har vi väl sett här uppe. Men det finns ju även andra grupperingar över tid som har, som har varit här uppe och, och visat upp sig både i Sundsvall och andra andra städer. Men som i fallet med vapnet så blir ingen dömd utan bara misstänkt och att personer syns i ett område även om de är dömda för brott tidigare behöver inte det innebära att man begår nya brott i Sundsvall som vi pratar om här. Man kan ju faktiskt lämna ett sammanhang i en annan stad och bara flytta till Sundsvall och må bättre. Orsaken till varför de här killarna är i Sundsvall, det kan ju polisen bara ana sig till. Och utifrån underrätt så kanske skapa sig någon typ av bild av i alla fall. Men när det inte finns mer än en enstaka grip och någon slags aning om vilka som figurerar i bakgrunden kring narkotika. Men däremot inga fällande domar. Då är ju frågan hur bekymrad polisen, eller i det här fallet Emil Lundberg, är. Ja men som polis naturligtvis bekymrad över att, att just i, i den av den anledningen att det har ju tagit en ganska våldsam vändning de senaste åren i, i, i storstadsområdena och det är ingenting man vill, varken som polis eller som, som Sundsvallsbo att vi ska importera den typen av, av hur man löser problem och, och hur man kanske i någon mån också vänder sig mot polisen och behandlar kollegor och så, så runt om i landet, men man ska inte låta alarmistisk på något sätt. De finns här, de visar intresse för den här regionen- men vi är, ju, vi är ju varslad om att så också är fallet. Polisen i Norrbotten ser att kriminella nätverk- med koppling till framförallt Stockholm- har letat sig upp till norra Sverige. Det här letar i Ekot i slutet av oktober. Under de senaste två åren har polisen noterat kriminella personer- från andra delar av landet i Norrbotten- och en teori från polisen är alltså att nätverken identifierat norra Norrland som en plats där ingen kriminell gruppering styr narkotikamarknaden på samma organiserade och våldsamma sätt som på många andra håll i landet. Situationen är fortfarande hanterbar men det finns oroväckande inslag av en tystnadskultur där misstänkta personer inte vill prata med polisen. Emil Lundberg han pratar om att det finns varningssignaler och att polisen jobbar för att stoppa den här utvecklingen och vill gärna prata om att det är någon slags kris men även att andra aktörer än polisen måste jobba för att liksom stävja rekryteringen av unga in i kriminalitet. Det är inte någon kris, absolut inte, men det gäller som sagt att alla tar ifrån tårna, både kommun, och skola, och socialtjänst och, och polis tillsammans och alla andra samhällsaktörer som liksom kan påverka på något sätt det här. Då tror jag inte att vi behöver se samma utveckling som vi, som vi har gjort i, i andra delar av Sverige för vi, har, vi, som sagt, vi, är, ju, vi är ju varnade. Vi har gjort en hel del avsnitt som vi har sagt om skjutvapenvåldet i Stockholm och Göteborg. Även andra mindre där Utvecklingen gått väldigt mycket längre än vad man ser i Sundsvall. Och som vi var inne på så har det skjutits väldigt mycket mindre i polisregion Nord än jämfört med Stockholm. Då. Men man förstår ju också den här oron hos polis och åklagare att den finns när de ser tendenser till ett roare våld. Och en närvaro av nätverk från Stockholmsområdet där... ja. Deras typ av problemlösning kan involvera mer skjutvapen än vad man är van vid i Sundsvall. Det finns mycket lättare tillgång till vapen, det finns eh, mycket internetdroger, det finns, alltså, desto längre ner i åldrarna man kommer desto grovare är det skulle jag säga där är Lille Malmsberg som är ordförande i unga Krist i Sundsvall som vi hörde tidigare. Kris det står ju för kriminellas revansch i samhället men där vuxenföreningen då jobbar med de som varit i kriminalitet så vill unga kris mer jobba förebyggande. för Jag har själv haft erfarenhet av missbruk och kriminalitet. Ja, jag började med droger när jag var ganska ung och mitt liv såg i stort sett ut så. Missbruk och kriminalitet... Ungefär hela mitt liv då tills för tre år sedan när jag åkte iväg på behandling och blev drogfri. Och då började jag engagera mig jättemycket i ungdomar och ge vidare det jag har fått och att det finns hopp liksom. Lilly hon var 20 när hon blev drogfri och är idag 23 år. Men hon tycker att mycket har förändrats sedan hon var i missbruk och även begick en del småbrott. Det blir ju värre och värre. Det eskalerar ju. Det är ett helt annat klimat nu än från när jag var ute i det där. Så på bara tre år så är det ett helt annat klimat. Mycket vapen och mycket droger och mycket bedrägerier faktiskt. Hon ser ju dels att det beror på att äldre kriminella drar fördel av att använda sig kan man väl säga av unga under 21 och särskilt de under 18 för att de får så mycket lägre straff. Det som har hänt på senaste år som jag kan se är att mycket äldre utnyttjar ungdomsrabatten. Och det mesta handlar ju liksom om pengar. Kommer man från utanförskap eller har haft en jobbig uppväxt och sånt, så tror jag att man är ännu mer utsatt för det. Och att det mycket är grunden i till varför många ungdomar hamnar där. Sen finns det ju också andra faktorer som spelar in, på påpekar Lilly. Och i den verksamhet som Unga Kris i Sundsvall har, då möter de alla möjliga ungdomar, inte bara de som är i någon slags riskzon. Men det många pratar om, det är om hur svårt det kan vara att stå emot grupptrycket när det gäller just droger. Och till viss del också att bli del i kriminella sammanhang. Det är många som inte vill vara del i det där, men som känner att det är mycket grupptryck och att det inte finns så mycket andra ventiler så där. det är mycket som stänger igen ungdomsgårdar liksom kulturlivet och sånt det finns liksom inte så mycket andra ventiler så det är många som säger att de liksom vill ta en annan väg men att det är svårt Lille Mansberg berättar att hon för egen del kände sig utanför och hon tror att unga behöver få hjälp att hitta intressen och hitta något man brinner för. Samtidigt tycker hon att det hon har mest av i debatten det handlar om straffskärpningar och inte så mycket om att väcka hopp och möjligheter. Man ska möta ungdomarna där de är för det är ju som sagt ett jättestort problem i samhället. Och det pratas liksom debatter och det är satsningar och sådär. Men man säger liksom inte så mycket om vilka vägar man ska ta därifrån. Utan det är mer typ så här stopp för droger, stopp för kriminalitet och våld. Men hur ska man komma ur det och vart ska man vända sig? I Sundsvall där finns det inga av polisen då utpekade utsatta områden som vi brukar prata om. Men det finns ändå problemområden. Kommunen har tidigare i år pekat ut fem delar av Sundsvall där man vill satsa lite extra. Det här skrev ju Sundsvalls tidning om i somras i samband med att man gjorde en reportageserie om unga kriminella nätverk. och Satsningarna man gör från kommunhåll det handlar om just det som Lille Malmsberg efterlyser. Förebyggande insatser där det bland annat ingår med satsningar på exempelvis grundskola och förskola. De fall vi pratat om som knivbränningen, de här cannabis- och opioidpaketen, det är ju också brott som kopplas då till stor del till de här problemområdena som kommunen nu satsar på. Och det är ju kanske inte svin kul att behöva gå ut och larma så här om att saker och ting håller på att gå helt fel i staden där du liksom arbetat hela ditt liv. Du sa ju själv tidigare att det känns lite i magen att prata om Sundsvall på det här sättet när man är uppväxt där. Det svider ju lite och mm. det är ju också tråkigt när det är de områden man pratar om idag. Det är ju samma områden som man pratade om när jag var i tonåren. Det känns ju sorgligt att det liksom inte har vänt så att säga. Och Lou Jonsson som vi pratade med tidigare, åklagare, vi åklagar kammaren i Sundsvall. Hon ser det nu lite som ja, en plikt eller liksom en del av jobbet att gå ut och berätta om det här. För att de inte ska hamna i den sitsen som vi har beskrivit i många andra områden. Och hon tycker inte bara att det är våldet som har förändrats i Sundsvall utan att det också grundar sig mycket på att attityder har förändrats. Det Jag upplever också att det har skett någon normförskjutning. Bland de här unga som kommer in i våra ärenden så är det på något sätt. Självklart för dem. Alltså det är inga konstigheter att man förvarar narkotika och vapen. Att man säljer narkotika och vapen. Det är inga konstigheter att man hotar folk för att få dem att vara tysta. Däremot så är det de här kräftarna väldigt konstigt att prata med polisen. Och Lou är också inne på det som vi pratade om som SOS har gjort eller som staden har gjort. Att satsa på sociala insatser, att satsa på att försöka skapa sammanhang för ungdomar. Men då pratar jag också om att åklagare och polis... Där måste man börja fokusera på kärnverksamheten. Och då kan man ju fundera på hur många kommunikatörer behöver en myndighet. Det vore jätteintressant också att faktiskt belysa. När man kan titta på hur liksom, Fundera på hur många polispatruller det finns i, i, i inre Lappland eh, nattetid. Och vilka geografiska ytor de täcker. Fundera på hur många kommunikatörer man har i jordtjänstgöring under samma tid. När inte it-forensikerna får köpa in licenser för att kunna komma in i telefoner för att det kostar 200 000. Eh, och, och det är liksom nyckeln till att vi ska lyckas i våra utredningar att kunna lagföra folk så blir det lite frustrerande. Och licenser det handlar i det här fallet om rättigheten att använda program som hjälper IT-forensiker att låsa upp mobiler som man behöver få ut information ifrån. Ja, just det här med it-forensiker, det ser ju gärna Lo att man fokuserar mer på. Det och analytiker, allt för att liksom kunna kartlägga och komma åt den här digitala kommunikationen som såklart blir viktigare och viktigare. Just att det finns vad hon beskriver som lite av en tystnadskultur så måste man komma åt dem via de här tekniska hjälpmedlen. Hon tycker också att man ska ha större möjligheter att avlyssna folk. Att man gör det alldeles för lite nu och då kommer man ju ofta till den här frågan om integritet. Hur ska man lyssna av? Vem ska man lyssna av och liknande? Men Lo känner väl kanske att den här integritetsfrågan, att det är lite av ett fel fokus. Det finns ju andra människors integritet att tänka på också. För Lo så handlar det inte heller bara om avlyssning utan om ett kanske för stort fokus på gärningspersonen är stort. Att man bör i regel kanske utgå mer från målsägande. Den ungdom som blir rånad på sin jacka och sen misshandlad och pissad i munnen blir utsatt för en enorm integritetskränkning. Varför i det läget är den unge järnsmannens intresse eh, hög, alltså så tyngre, mycket tyngre i den, än offer De måste anpassa sig till de människor som faktiskt snår på sig kängarna och går till jobbet varje dag och betalar sin skatt och sköter sig. Jag kan ju tycka att intressen i vägningen har blivit konstig. Det här är ju en, minst sagt, brännhet politisk fråga. Där det ju diskuteras väldigt mycket kring avlyssning och hur den ska ske. Särskilt i spåren då av alla dessa krypterade tjänster som har blivit knäckta senaste åren. Sen har det också pratats en del om så kallad preventiv avlyssning som det nu finns en del förslag om. Det märks att det börjar närma sig valår så vi får se vart alla de förslagen tar vägen och om det blir lagstiftning och verklighet. Vi har ju tidigare hört polisen Emil Lundberg också som även han är oroad men ogärna pratar om en krissituation. Man ska inte som Sundsvalls bo att nu är vi nära att hamna illa till. Det tycker jag är viktigt att poängtera men därmed också sagt att jag... Som, som en vuxen människa eller en förälder i fall så tycker jag absolut att man ska se till att vara en del av lösningen. Därför att mycket av det här kommer att handla om- att ungdomar inte dras in i det här. För det går ganska fort när det går ut för- uh, det som missbruksproblematiken är en problematik- men sen som sagt att hamna i, i, i andra kriminella kontexter- det går ganska fort och det gäller att vara med på tåget. Så det är, det ska jag vilja säga, att, uh, det är dags att uh, engagera sig lite mer- Du har lyssnat på Peter Krim om tortyren i Sundsvall och gängens utbredning i norr. Reporter idag var Karin Isaksson, producent Viktor Papini och ljudtekniker Johan Hörnqvist. Tipsa oss gärna på pt eller 073 461 2915. Det finns också på signal. Du hittar oss också på Insta, där heter vi Peter Krimpoddan. Där lägger vi upp en del bildmaterial från olika förundersökningar och publicerar också en kortare nyhetsuppdatering på fredagar. Där vi följer upp vad det har snackats om under veckan och också tidigare fall. Den nyhetsuppdateringen hittar du såklart också i vårt poddflöde. Jag heter Eva-Lisa Valin Och jag heter Victor Aldén.